Prvé Pekný dobrý večer, milí poslucháči! Pozdravuje vás od mikrofónu Michal Albert. Budeme sa dnes v relácii v prvej línii rozprávať. Aj o tej komunálnej politike, hlavne o nej, ale aj s presahom na tú celoslovenskú politiku. A budeme sa rozprávať s krajským predsedom strany strana Vidieka. To sú vlastne také ľudovo nazývané Huliakovci, ale je to už teda oficiálne značka Strana Vidieka. A budeme sa rozprávať teda s krajským predsedom tejto strany. A je to Ondrej Vereš. Dobrý večer som rád, že vás môžem privítať. Ďakujem Michal za pozvanie a prajem pekné počúvanie divákom, poslucháčom teda. A všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú naživo od 20.30, dnes posledný marcový deň, tak tiež sa môžete pridať do tejto relácie a to tým, že napíšete mail na slobodný studiozavináč.slobodnyvysielac.sk To znamená, v maili nejakú otázku môžete položiť alebo nejakú konstatáciu, alebo možno niečo, čo by sme tiež ešte mali, mohli a mali rozobrať. A môžete využiť aj zelené tlačidlo na stránke, otázka do štúdia. Tak možno začneme na úvod, pretože viacerí poslucháči sa zvyknú ozývať, keď je nejaký možno menej známy hosť, že aby sa nejako predstavil, aby mali o ňom predstavu, že čo všetko možno on zažil v procesnom, pracovnom živote, aké má možno nejaké záľuby alebo koníčky, ktoré potom môžu mať aj dosah potom na ten jeho výkon tej jeho politiky. Pretože každý, keď niekde aj kandiduje, a o tom sa budeme rozprávať, že či vy budete kandidovať alebo nebudete, alebo ako to bude s vami, tak sa bude venovať alebo chce sa venovať nejakej konkrétnej možno oblasti, ak je to nejaký napríklad ekolog, tak sa venuje oblasti životného prostredia a tak ďalej. Ale to už nechám na vás, aby ste sa krátko predstavili. Takže ako ste povedali, volám sa Ondrej Vereš. Predsedníctvo našej strany ma menovalo kreským predsedom za bansko kraj. A čo sa týka mojej osoby, tak mám na krku 51 rokov pomaly. 1,83 83, 112 kilo živej váhy, vyučený strojár, v podstate dlhoročne pôsobím v oblasti výroby a vývoja či už nejakých súčiastok prototypových alebo celých zostav. A v podstate tá strojárina mi je taká srdcu blízka, lebo ja som vyrastal v strojárskej rodine a celé toto mi ostalo v podstate ako pamiatka na mojho deda, ktorý bol echt odborník, takže sa to na mňa nalepilo a v podstate tá moja práca, tá moja profesia je zároveň aj hobby. Čiže práca je hrou. Ja sa chodím do roboty zabávať. Inak to sa veľmi hodí, tu strojarenstvo, tá strojarina, pretože tá je o tej technike, o tej precíznosti. Tam nemôže nejaký milimeter hrať, že hore, dole. Tam to väčšinou musí presne sadnúť. Až ja, v tej politike, či už komunálnej, alebo tej celoslovenskej Často sa to meria tak všeliako, a hovorí sa aj o tom dvojakom metri všeliakom, ale aj pri tých konkrétnych reálnych riešeniach pre tých ľudí. Často to tak vyzerá potom v praxi, že je to skôr marketingovo a potom to tam reálne tie súčiastky jedna do druhej nepasujú, musí sa to prerábať, škrípe to, ani olejovanie nestačí a tak ďalej, keď hovoríme takto obrazne rozprávkovo. Takže toto sa vám bude hodiť, že máte taký cit pre tú no, v podstate áno, ako sa hovorí, že ten dvojitý kilometr, tak v tejto mojej oblasti sa nehovorí o kilometroch, metroch, ani o centimetroch, ale o tisícinách, dá sa povedať. A každá tá jedna tisícina spôsobuje určité problémy podľa toho, kde sa tá súdčastka používa. A gro tohto môjho zamerania a súvislosť s nejakou politikou, či už komunálnou, alebo aj do budúcna vrcholovou, má veľmi úzke prepojenie, lebo, ako ste povedali, tá precíznosť tam musí byť. A za mňa môžem z osobného postrehu alebo z takého vlastného cítenia povedať, že každá činnosť musí mať svoju postupnosť. A ako náhle človek sa odchýli len na máličko, malinko od tej normy, tak ten výsledok nedopadne dobre. A potom sa musia hľadať alternatívne riešenia, len bohužiaľ mňa najviac trápi to, že tu sa tie alternatívne riešenia hľadajú 36 rokov. A to bolo v podstate kľúčom k toho, k tomu, že som sa v podstate rozhodol vstúpiť v úvodzovkách do politiky a svojou maličkosťou nejakým spôsobom priložiť ruku k dielu, lebo Nechcem nikoho uraziť, ja síce mám svoj slovník, ale nerád by som nikoho urazil a poviem to tak nahlas, ako to cítim, že pre mňa v drvivej väčšine ľudia, ktorí riadia tento štát, alebo ešte predtým riadili tie toho 3,5 roka nešťastného, boli ľudia v úvozovkách študovaní, titulovaní, ale u mňa patent na rozum ten titul nedáva. Vy máte na Facebooku napísané je, takú zaujímavú myšlienku, že máme vyštudovanú vysokú školu, na ktorú si ty nedokážeš dať ani prihlášku. Takže to je tá, tá škola života? Dá sa povedať, že áno. Len človek, v podstate, keď vníma, ja sa snažím vnímať s porozumením všetko, čo je okolo mňa, či už je to varenie, pečenie, zahračky, v zahradke niečo aj okolo mojej práce, proste akékoľvek zameranie. Potrebujem to proste rozpytovať a zaujímať sa o to, aby som nebol stratený, keď niekde dojde na to lámanie chleba, ako sa hovorí. Takže byť pripravený vo všetkých oblastiach a nemám problém uvariť opäť, zasadiť, vypestovať a ostatné veci. Do no jedného politika už máme čo variť, čo už aj politiku založil dočasne na klinec a dal sa na varenie, ale tam asi nebudete smerovať. Nie, nie, nie A vy ste spomínali to slovo norma, a to, má, to mi tak kontrolku zaplo, respektíve to mi dalo takú otázku, alebo filozofickú úvahu, že dnes ako keby často už ani tie normy Neboli, že síce už bolo všetko vymyslené, ale my ako keby nanovo chceme vymyšľať teplú vodu, obrazne povedané, neberieme tie staré v úvodzovkách normy z minulosti, ktoré fungovali, ktoré jasne nieč niečo by potrebovali opraviť, lebo doba napredovala a tak ďalej, ale to gro tej normy, tej dobrej nezostalo a vymyšľa sa nejaký mačkopes, niečo nové, ktoré reálne nefunguje, poviem príklad, pôjdem trošku ďalej od Banskej Bystrice lebo viem, že vy ste z Banskej Bystrice a tam budete sa asi aj komunálne angažovať, ale spomeniem to nešťastné Vajenského nábrežie v Bratislave, kde sa silou mocou postavila teda cyklotrasa a potom ako keby ona bola rovnako široká ako tie pruhy pre autobusy a autobusy mali potom problém prechádzať a nehovoriať o tom, že obrovské zápky sa tam vytvárali No, neviem jednak, čo k tomuto chcete povedať, ale toto sa týka už trošku aj Banskej Bystrice som si všimol, lebo keď sa robili rôzne tie prerábky, tak už sa tam počítalo aj s tými cyklotrasami, tak môžete aj to zhodnotiť, ako to tam vidíte možno v tejto oblasti. A no, potom prejdeme aj na ďalšie. No, budem musieť voliť slova, lebo v skratke aký pán, taký krám, hej. Celé toto snaženie, či už v Bratislave alebo voci, ktorom inom veľkom meste na Slovensku, koncepcia je síce nejako postavená, ale to realizačné riešenie je minus 0 bodov. A stráca sa celkovo filozofia toho všetkého. Ja som si teraz v poslednej dobe dal také tour de Facebook, lebo ja na iných sieťach veľmi nefungujem. A keďže sa nám už ten dostavila jar, človek čaká, že začnú vylietávať včielky, medvede sa prebúdzajú a namiesto toho vidím všade samý poslanec, video, príspevok, neviem o čom, proste furt točia dokola to, čo tu už 36 rokov v podstate vieme. A toto treba zmeniť, toto treba zmeniť, ako ste hovorili pred chvíľou, hľadajú sa nejaké nové riešenia a popri tom všetko to, čo fungovalo a v úvodzúkach funguje do dnes, chcú meniť. Ja by som v podstate fakt zobral všetko. Z zo stola a urobil si v podstate taký rešerš tých najnevyhnutnejších vecí, ktoré v meste treba riešiť a išiel by som postupne, sekal by som to rad radom aby sa dali veci do poriadku a potom by som hľadal alternatívne riešenia na to, ako čo vylepšiť, komu prispieť tam, aby mohol podporovať nejakú skupinu ľudí a podobne. To už znelo skoro ako reč na kandidáta na primátora, ale tak vysoko asi nejdete, či ano? No, ľudia okolo mňa hovoria, že choď, choď, choď, ale ja nie som ešte poviem tak citovo na tom, pocitovo, že by som išiel na primátora. Skúsim poslanca a uvidíme, čo to spraví. No tak keď dáte jedno aj druhé, tak zviditeľnite sa na toho poslanca. Budete mať um, ešte viacej Poviem tak, že chlapci pomaly rastú, takže najprv poslanec a potom do budúcna. Nerobme si veľké ilúzie. Ja nemám progresívne zmýšľanie ako títo pacienti, takže... Pekte po poriadku. Všetko treba, začiatok, najprv sa tu vytvorí nejaký výkres, k tomu sa spraví technológia, potom sa spraví e, samotné opracovanie a finálna montáž a výrobok sa pošle na trh, takže skúsime to takto. Inak, keď ste spomínali ten slovo progresivizmus, tak keď boli tie rôzne protesty proti progresivizmu vo viacerých mestách, tak ty progresívci alebo tí liberáli sa zvykli tomu vysmievať, že vy teda ste proti pokroku, lebo že progresivizmus je pokrok. to to vnímate? No Začnem tak, že ja keď počujem niečo v štýle progresivizmus alebo progresívne Slovensko, tak sa mi robia vyrážky do slova, lebo toto je... Musím fakt hľadať slova, aby som nepovedal niečo nevhodné, lebo by ma prišli hneď zobrať dneska po tejto relácii. Uh, oni si milia pojmy s dojmami ako väčšina psychiatrických pacientov takže byť progresívny znamená rásť niekde ano? čiže progresívny som aj alebo ja, lebo hľadám spôsoby, hľadám riešenia, ale nie som progresivista hej, nemám v hlave tam tie oné všelijaké veci ktoré zbierajú tí slušní po svojich psoch ale proste hľadám riešenia a moje veci, hlavne čo sa týka mojho zamestnania, mojej profesie, keď si niečo zaumiením, idem si za tým, lebo mám presvedčenie a funguje to. Veľa ľudí si už všimlo, že proste som sa netreba hádať v určitých veciach. To sa teraz chválim. A proste spojím si za svojim. No, ale na tom mestskom zastupiteľstve, keď budete zvolení, tak tam si zažijete rôznych hádok. No, ja, <laughs> ja, to, ja, to, ja to vnímam tak, že toto je začiatok ich konca. Takže verím tomu, že sa celé Slovensko prebudí a začne si počítať, koľko je 2 plus 2, lebo to nie je tak, ako je tá mesiarská matematika, že 2 plus 2 je 5 a jedna mi ostala. To je čisto ich takéto zmyšľanie, ale treba fakt chytiť rozum do hrsti, vyhranúci rukávy, lopaty, krompáče, ak treba ja požičiam, mám doma asi zo 10 lopat, aj krompáčová dám zo 6, takže nie je problém ísť niečo spraviť. Takže mali by sa Slováci zobudiť, či už v Banskej Bystrici, v Bratislave, lebo ako cesta progresivizmu to je cesta do zatratenia, to proste koniec. Len viete, čo môže byť momentálne taká veľká prekážka tomu možnému prebudeniu? Je to vlastne aktuálne to, že tí progresívci, alebo tá opozícia je teraz e, v laufe, pretože oni nemusia nič tvoriť, stačí im kritizovať. A na druhej strane tá vláda žiaľ mnohé veci a treba opravnenie povedať, že neurobila tak, ako by si ľudia aj voliči týchto vládnych strán želali. Aj vrátane strany vidieka, pretože vy ste tiež kandidovali, alebo teda vaši predstavitelia pán Hulia kandidoval za SNS a tiež tam vyčítali niektoré veci, že sa nepodarilo splniť alebo že nešiel ďalej za tou vodou, pôdou, lesom, ale išiel smerom na cestovný rúk a šport. Ja viem, že to vyplynulo z nejakých politických reálií a možností, ktoré boli a že chcel prezentovať tú stranu a respektíve aby aj tá strana mohla nejaký program plniť, lebo inak by bol niekde iba v úzadí a nič by nemohol. To, to všetci chápu, ale mnohí vyčítajú napríklad to, že použil nejaký taký vydieracký potenciál a bolo to tam určité obdobie také veľmi rozkolísané a až to trošku možno tak pripodobňovalo tie obdobia vlád Matoviča Hegera, že to boli proste hádky, hádky, hádky. Takže toto môže byť trošku taký taká brzda tomu, aby sa to podarilo tak, ako vravíte, že teraz sa idú ľudia zobudiť, lebo niektorí sa práve že naopak prebudili z toho sna, že za smeru hlasu a SNS to bude všetko lepšie, všetko sa vyrieši, všetci zločníci sa potrestajú, robí sa reset za tým covid obdobím, nesprávne veci sa vyšetria a potrestajú a toto sa žiaľ nedeje a toto môže byť tá brzda, čo si myslíte o tom? No, o tom si myslím strašne veľa. Už zase mám výrážky, lebo všetko smeruje tá negatívna kritika na prácu celej vládnej koalície. A môžem povedať sám osobne, keďže poznám určitých ľudí v našej vrcholovej politike. Rozprávame sa, nie len s našimi, ale aj z iných stran, o tom, aké sú problémy. Takže veľa ľudí má problém samo so sebou, lebo nedokáže vnímať s porozumením. Uvedomne si... Teda oni by si mali uvedomiť, a ja si to uvedame, že čo vlastne prevzala táto vláda po bývalej vláde, po vláde psychopatoviča. Uvedome si jednu vec. Kde bolo Slovensko pred rokom 2020? Aký bol vývoj? A čo všetko malo nasledovať? Keby to nebol tento pacient psychiatrický, aj s tými jeho následníkmi, tak k ničomu to, ako je teraz dnes, by nedošlo nevnímajú s porozumením. Začneme teraz e, týmto našim rudom Huliakom. Áno, všetci vieme, kde kandidoval, ako to všetko bolo, ale ľudia zabudli na to, aká bola dohoda, ktorú deklaroval aj samotný predseda strany Národnej strany v že urobí všetko preto, aby Huliak bol po nominovaní Petra Pellegriniho dosadený na ministerstvo životného prostredia. Ja sa pýtam teraz tohto národa, ten, ktorý tak akože oponuje a ajtuje nášho, nášho predsedu. Stalo sa tak? Boli dodržané tieto sluby? Nie. Tak čo očakávajú od Huliaka? Ako on má chrániť vodu pôdu les, keď tam sedí Tomáško Taraba a rieši si svoj biznis. Aj v úvodzovkách, pre mňa je to biznis. To, čo robí, to je biznis, to nie je politika. A tým pádom e, náš predseda nemôže naplniť tie svoje predvolebné sluby tak, ako ich sluboval. Proste to nie je možné. Všetci sa vyhovárajú. Na, však, však sedí v parlamente. Však musí zaťahnuť zapáčky a vyriešiť to. Slúbil to tak čo? Dobre, sú tam nejaké naše hlasy. Najprv sme začínali stromy, teda hovorím už akože v ich mene. začínali sme stromy, teraz deklaroval aj predseda Huliak, že máme už 5 hlasov a vidíme, že tá tendencia vzhľadom k vývoju politiky sa v náš prospech zvyšuje. Čiže ten hlas je tam silnejší. Dovolujem si tvrdiť, že tí ľudia, ktorí hovoria, že Huliak vidieral, nevedia, o čom točia. Mali by si faktať dať dokopy 2 a 2, lebo stále to budú 4, nebude to tých 5. A ak raz bolo niečo slúbené, ten post ministra životného prostredia mal dostať. Proti tým opatreniam, ktoré tu urobil uh, vegetarián Janko Budaj, uh, proti tým v podstate niekoľko rokov bojoval a to bolo gro celého. Vstate programu strany, čiže aby to mohol naplniť, robil všetko preto, aby sa tam dostal, bolo mu slúbené niečo a teraz čo? Dobre, tak sa chcem podelať aspoň na vláde a tým pádom, že viacerí aj uh, už uh, bývali politici z vládneho bloku ako napríklad Bela Bugár, ten sa tiež vyjadril niekoľkokrát aj iní politici, Vladimír Palkov že proste áno, Huliakovi to jedno ministerské kreslo patrí. Tak o čom tu číte. Slováci prebohaveca? Zobúďte už z toho sna. Raz má možnosť niečo dokázať, tak ho nechajte robiť. A ja keď si zapnem tieto Facebooky a celú túto studnicu bezodnú blbú, tak e, ja sa nestiham čudovať tomu, čo tam čítam. Tí ľudia fakt nemajú ani, ani centimetr, nie že meter. A vôbec nie už ani dvojity. Oni nemajú nič, nemajú logické myslenie, nemajú predstavivosť, nemajú, nemajú nič. Takže ja neviem, prečo nieko, niekto niekoho hejtuje, keď jednoducho tým veciam nerozumie. Ak chce, nech príde, z oči v oči sa budeme rozprávať ako chlap s chlapom, alebo aj so ženou, hej. Není problém sa s kýmkoľvek baviť. Keď som niektorých ľudí cez Facebook vyzval, tak mŕtých robák, dovidenia, ticho, zablokovaný. Pokiaľ môžem vysvetliť, vysvetlím. Viem, neviem všetko, ale zase vo niektorých veciach aspoň v určitej rovine by som povedať mohol niečo. Tak je to aj výzva pre poslucháčov. Keď budete aj v tejto veci sa chcieť niečo opýtať, tak veselo sa pýtajte na studio www.slobodnyvysielac.sk A chceli si ešte niečo k tomu? Či už môžem ďalšie niečo rozviť? Myslím si, že to by sme potrebovali inú reláciu a trošku prípravy, lebo toto je len také z voleja. Tak vieme, ako sa všetko toto to bueno, zorganizovalo, aj takže zvolo, ja, ideme, ideme ja bez prípade. Horiáka ani neplánoval spomenúť, ale to mi tak teraz intuitívne vyšlo v rozume, že teda, aby, aby sme to možno aj vysvetlili tým ľuďom, lebo niektorí sa cítia, keď sa aj tak bežne rozprávam s tými ľuďmi, tak mnohí sa cítia takí podvedení a také skepse, že oni už mnohí ani nepôjdu voliť, k tomu? Alebo možno niektorí na trúd pôjdu voliť nejakú úplne inú stranu, ktorú by ani nechceli voliť, ale nebude to žiadna z týchto vládnych stran, ale nejaká radikálnejšia opozičná? Uh, veľmi dobrá poznámka, že áno. Uh, ja to zhrniem. To, čo tu máme na Slovensku, nie je výsledok politikov, ale výsledok zlej voľby voličskej základni. Ja to tvrdím, ja teraz akože jeden nemenovaný taký počmáraný pán starší, neúspešný kandidát sa vyjadril, že trčím Rudovi z rektálu. On má taký svoj slovník a zvykne to používať aj vo svojich statusoch. Takže e, môžem povedať a ubezpečiť každého, že nikde nikomu netrčím, ani som netrčal, ani nebudem. Ja som samorast a mám svoj vlastný rozum. Ale na to aby proste dokázali ľudia rásť, musia sa začať učiť a vnímať. A čo sa týka tých volieb, áno, spackali to v prvom rade ľudia, voliči, lebo v rámci obhajoby strany vidieka ešte kedysi národnej koalície, má nejaký program, strana, a s tým išla do volieb. Chceme ho presadzovať, rozširujeme ho o ďalšie rôzne témy, či už je to zdravotníctvo, doprava, školstvo, zdravotníctvo, proste akákoľvek oblasť, vieme tam dať svojich ľudí, ktorí sa týmto veciam budú venovať. No a ľudia sa nemajú prečo báť alebo proste otáčať sa nejakým spôsobom, že budú voliť niekoho iného, lebo ich niekto teraz momentálne dočasne sklamal. No v prvom rade je to ich voľba že proste máme tento stav a druhá vec je to že keby väčšina ľudí dôverovala Huliakovi v 2023 a dali mu viac hlasov mal by väčšiu silu v parlamente tak by mal väčšiu silu aj presadiť tento program predsa len došlo k nejakému k nejakej dohode vládnych strán. urobil sa nejaký ten program programové vyhlásenie a na základe toho sa funguje dodnes. Takže, čo sa týka obav voličov, nemusia sa obávať, my sme na vodu, pôdu, ani les nezanevreli. Stále rozvíjame túto tému a v podstate časom, kým dojde k ďalším predvolebným nejakým, či už debatám, alebo odhalovaniam, odhalovaniam programu, dôjde. Hej, dôjde k tomu. Takže Určite budeme prezentovať aj ďalšie témy a vraj netreba lámať tú motiku, či ako sa to hovorí, Chcem sa ešte zastať aj Tomáša Tarabu aby to nebolo, že, že to dáme všetko bez jeho nejakej obhajoby, tak aspoň, aspoň to poviem čo by on určite povedal keby tu teraz bol s nami že mnohé veci sa mu podarilo, podarili urobiť napríklad by spomenul asi ako vlajkovú loď, že mnohé, mnohé obce sa podarilo odkanalizovať čo už na 21. storočie by sme sa o tom ani nebali, nemali baviť a podarilo sa to teda už je to konečne, ešte mnohé samozrejme chýbajú napríklad na Novohrade, ale už sa to trošku posunulo zaňho, Tak to len tak, akože na obhajobu, aby to nebolo že jednostrané, že proti nemu. Ale jednu vec ešte, takú by som otvoril, aby sme uzavreli aj tú tému pána Huliaka, pretože mnohí ľudia samozrejme zjednodušujú. Oni nemajú čas až tak úplne do detajlov všetky tie veci študovať. A niekde vidia v správe, alebo v nejakom statuse, alebo vidia v nejakej relácii, že sa o tom rozpráva. Tak potom to opakujú. A vidia napríklad aj to, že, že teraz pán Huliak uzavrel nejaké zmluvy, čo sa týka typosu. Takže typos sa vlastne propaguje aj cez niektoré súkromné televízne spoločnosti. Dávajú sa tam veľké, veľké peniaze a mnohí, možno aj oprávnenie. sa pýtajú, že prečo radšej tie peniaze nedáva do alternatívnych médií a dáva i do toho mainstreamu. Nie, že by slobodný vysielač to chcel, slobodný vysielač sa financuje sám, teda prostredníctvom poslucháčov, ktorí dobrovoľne prispievajú na jeho chod, takže slobodný vysielač by to ani nechcel, ale tak všeobecne k tým ďalším, ďalším mnohým alternatívnym médiám, lebo mnohí ľudia toto spomínajú ako veľkú kritiku. Tak kritika je vždy na mieste, len ako som povedal, treba vnímať s porozumením. Ja som sledoval tlačové besedy e, Rudahuliaka a jasne vysvetlil národu v tých tlačových besedách, o čo vlastne ide. A keď sú tu v podstate vyčítané investované prostriedky do markízia do Jojky, aj nechcem robiť reklamu, ale tak hovoríme o tom, tak e, všetko to bolo len na základe dosahu. Hovoríme o dosahu médiá ako takého na propagáciu tej či onej činnosti. No a... Prež aby tá reklama mala väčší výtlak. Áno, presne o to ide. A hejtujú všetci Huliaka a Typos. Ja sa teraz prenesiem trošku pár mesiacov dozadu a poviem to, čo v podstate som dlhé roky nerobil. Ja som nesledoval televíziu. Boli Vianočné sviatky a samozrejme, nedalo mi to treku dobre, zapnem deťom televízor, pozerajte rozprávky, relácie, dokumenty, pesničky, rôzne uh, dokumenty ohľadom Slovenska, tradícií a podobne. Čiže bolo tam strašne veľa relácií za tie Vianočné sviatky, kde si človek mohol odsledovať čo to, ako sa deje okolo nás. No a pomedzi to boli reklamy. A boli to mm. reklamy na hazard. Ale ani jedna nebola z typosu. Tak ja neviem, o čom tí ľudia točia. Hej Vyčítajú niečo typosu, ale bolo tam gro tých reklam úplne iné. Áno, to, že je tam aj typos, ale je spomínaný niekde v iných intenciách, hej? možno v iných časoch, hej? poviem do obeda, po obede a večer sú už nejaké iné. Tak napriek tomu, Tie iné spoločnosti, keď mali takú rozsiahlu reklamu, ja sa pýtam, koľko do toho dali peniazy mm. oni. ve to muselo byť rádovo niekoľko miliónov viac, ako sa dal z uh, typosu. Takže... No ale to sú súkromné spoločnosti, tam nemá štát tam no. žiadny dosaj, Takže ani... na jednej strane sú to ľudia, ktorí vyčítajú hazard Oliakovi, vyčítajú mu zákon o hazarde, ktorý bol peckový. Ja neviem čo... Vlastne ľudia fakt si myslia, že sa deje. Ten zákon bol prejednávaný s so zmosom s vyššími územné celkami, s obcami, s mestami, s všetkými týmito združeniami, ktoré tam mohli byť zainteresované. So všetkými sa to preberalo. Ten zákon bol prešpikovaný tak, aby bol pre samozprávy postavený v režime budete môcť robiť toto, nebudete môcť robiť toto, my budeme môcť robiť toto, a nebudeme, a budeme, a nebudeme. Takže tam bolo aj za, aj proti pre obidve strany, alebo pre, pre všetkých zúčastnených. A ten zákon podpísal prezident? Nepodpísal. Bola to jedna pecka, ktorá by priniesla milióny do štátneho rozpočtu a niekto to zvrhol zo stola. A uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Takže asi toľko k hazardu. Poďme sa vrátiť... E k Banskej Bystrici respektíve, celkovo aj k ďalším mestám, lebo to sa týka všetkých miest, aj obcí vlastne, pretože... Ale Bystrica je teraz takou, dá sa povedať, vlajkovou vôďou toho, pretože toto vedenie je skutočne... Aj preto, že muselo, lebo boli statické rozhodnutia, to už ideme do tej technickej roviny, ktorej sa vy vyznáte. Ehm, týka sa to mostov. Ano? zlého stavu mostov v Banskej Bystrici. Niektoré mosty museli byť zbúrané, postupne sa teda pripravili ďalšie, alebo ešte pripravujú, dokončujú a niektoré sa ešte naozaj len e, hovorí o nich. A ako vidíte toto? Možno aj čo sa týka Bystrice samotnej, že ako to je s tými mostami, ako by ste to možno financovali, pretože samozprávy pričia na poplach, že oni na to nemajú, aby sa to financovalo. Už som počul aj také reči, že vytvorí sa nejaký špeciálny fond, už neviem teraz presne, z čoho má byť financovaný, ale jednoducho samozprávy samé si neporiadia s tým, pretože to sú veľké investície. Ako toto vidíte jednak v Bystrici, jednak s tou technickou stránkou veci a, a jednak s financovaním? No, veľmi citlivo vnímam túto tému, lebo sa ma osobne dotýka jednak v rámci dopravy, cestovania do práce a podobne. Takže to je jedna stránka veci. Keď ste začali o, tom, o tých mostoch, tak teraz nedávno som zliadol príspevok jedného nemenovaného pána poslanca, ktorý bedákal nad spadnutým mostom v Radvani pri Furmanskej Krčme. No, k tomu by som povedal akurát toľko. Kremnický most, respektíve pri Kremničke, ktorý sa zbúral, ja nie som statik, ale z môjho poznania v rámci toho, čo som videl na vlastné oči, ten most by pre osobné autá ešte mohol slúžiť ďalších 15 rokov. 10-15 rokov určite. Lebo pri tom búraní, ja som bol v noci pri tom búraní, ako búrali tie piliare nosné, preklady, to v podstate, oni to nešli rozobrať. To bola taká stavba, že to proste nešli rozbiť. To isté sa stalo aj keď sa búrala stará autobusová stanica, ja mám videa natačané e, niekoľko hodín, e, pritom ako to tam tí drapáky búrali, trhali, proste oni mali problém rozobrať tú stav, e, celú stavbu. Čiže tie staré, poctivé stavby, ešte keby boli Uh, udržiavané v tom režime, v akom mali byť, že si to nebudú každý prehadzovať ako horúci krumpel z, jedného, uh, z jednej časti jazyka na druhu, tak uh, by sme k tomuto záveru nemuseli dospieť, je, že sa proste ten mozo zbúra. Proste tu zlyhal nejaký článok, ktorý to mal v podstate na starosti. Mne to nepatrí, tak to bude robiť ten. Ale my s tým nemáme nič, tak to dáme zase naspäť mestu. No dobre, tak si to prehádzujte a moc nemáme. Dobre. Obmedzila sa doprava a všetko ostatné. Čiže prvom rade zlyhala celková filozofia tohto riadenia mesta a to nemajú zase na svedomí len politici vrcholoví. To majú na svedomí zase voliči, ktorí si tam zvolili týchto... <kým> ľudí do mestského zastupiteľstva, ktorí mali o tom rozhodovať. To isté, doprava, cesty v meste, komunikácie ako také, to je tiež celé zle. Takže ohľadom tých mostov a celkového stavu zase zdyhal riadiaci článok. No a ako si to predstavujem ja do budúcna? Asi tak, že už tu bolo niekoľkokrát povedané aj našimi predstaviteľmi strany Vydieka, uh, uvažuje sa o tom, že by sa zrušili vyššie územné celky. Ja som úplne za to, lebo ak má niekto moc nad peniazmi, tak rieši to, čo si uzná za hodne, nie to, čo je priorita. A tu presne je kameň úrazu, že tie peniaze sa dostanú tam, kde sa nemajú. Ak sa idú peniaze rozflakávať, či už z meského rozpočtu alebo z nejakého iného na nejaké trasúce sa zadky, alebo vyzliekajú sa tam nejakí umelci a neviem, robia sa také divadelné predstavenia, ktoré nemajú absolútne žiadnu hodnotu, tak jednoducho na to peniaze nedám. Ale keď mi treba opraviť chodník, kadeľ chodia ľudia do roboty každé ráno, či už cyklisti alebo títo kolobežkári nešťastní, tak radšej dám peniaze tam. Nech to prináša nejaký osoch. Lebo človek ide po chodníku, vypne si člnok, kto je za to zodpovedný? Ten, čo si vytkne členok, alebo ten, kto neopravil chodník. No, a takýchto úsekov je e, na meste strašne veľa, ktoré sú zanedbané a Vidíme, že sa zvolebnieva a niektorí poslanci sa chodia prebehnúť po meste, aby stihli autobus, samozrejme nestihnú, lebo grafikon a jedno s druhým. Takže ja tu vidím strašne veľa roboty pred nami a jednoducho týchto ľudí, ktorí sú tam v tomto mestskom zastupiteľstve. Nechcem dehonestovať prácu všetkých, ale drvivá väčšina tam nemá čo robiť. A taká najväčšia možno priorita napríklad pre Banskú Bystricu, v čom? Pre mňa? Uh -huh. Čo sa týka, no nechcem hovorí o volebnej kampani, ale tie mosty, určite dať do poriadku, zrekvírovať to všetko na poriadok. A takisto ako tá doprava, nevrávim, že je zlá, ale má veľa defektov, ktoré sa dajú jednoduchými úkolmi odstrániť a mojou, mojou prioritou je tlačiť na to, aby bol v podstate zmenený grafikon niektorých uh, liniek a zase sa musím vrátiť do minulosti, lebo už sa tu niekoľko desiatok rokov dozadu hovorilo o tom, že sa bude pracovať na tom, aby nadpájali sa časy vlakov prímeských autobusov medzimeských autobusov a mhd aby sa proste vedelo dostať z tej trasy, z ktorej prišiel niekam, kde sa chcem zase prepraviť. Takže toto tu nefunguje. Takže tieto dve veci by boli pre mňa, dá sa povedať, kľúčové. A mojou srdcovkou je doprava, ktorú by som v podstate zmenil ako v niektorých štátoch a to už len z toho dôvodu, že všimol som si, ako to niekde funguje a ako to nefunguje. E, jazdím po určitej časti Európy, dosť často a sú mesta, kde sú doslova jednosmerky. Ja som tam nevidel jednu zápchu. Ja som nevidel e, križovatky, kde by boli v podstate zahltané auta, trčali na druhom semafore o 500 metrov alebo kilometr ďalej Proste tam boli urobené kruhové objazdy. Ďalšie, zase pán nemenovaný kandidát na primátora sa tu zavzdušňoval nedávno e, pri odbočke na Majer, že tu by sa zišiel e, kruhový objazd, to by pomohlo odľahčiť dopravu. Tak ale to vieme 30 rokov. Čo ste robili 30 rokov, chlapci moji? Vy neviete, kde je sever. Tunaka treba fakt akože vyhrnúť rukávy a ísť robiť. Nie len rozprávať sa o tom. Nemajú plán. Takéto veci, ktoré sú tunaka zanedbané desiatky rokov tie musia mať výhľadový plán na 10 rokov dopredu, ako ideme robiť. A musí sa na tom pracovať. Nie len sa rozprávať. Dnes opravíme tú cestu, zajtra zaplatame tú jamu, tamto dáme nejaký ony, múrik postavíme, alebo niečo. Len aby sa niečo dialo. Nie. tunaka treba zobrať a cyklicky všetko riešiť rad radom. A urobiť si v podstate takú mapu problémov, ktorú tu máme a očkrtávať si len. Toto je vybavené, vybavené, vybavené. Lebo zatiaľ sa tie problémy len kopia. Takže ja vidím mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici ako jeden z polov neschopných. Inak zaujímavé ste povedali o tých jednosmerkách, ak som to správne teda pochopil. <kýk> Hneď som si spomenul na mesto Martin, lebo to je známe, že má veľa jednosmeriek. A takí, čo nie sú domáci, tak majú aj problém, že teda, teraz kade majú ísť, lebo to musia ísť v podstate na inú stranu mesta, ak ísť na opačný smer. To už je e vec označenia. Takže keď e, za mňa, poviem za mňa, keďže jazdím po Európe, e, mám síce navigáciu v aute, aby som sa nestratil pre istotu, a pozrem si ju na Google mape, celú trasu, viem, kde mám ísť, kde mám smer, výtýčim si nejaké kontrolné body, čo ja viem, tam je taká veža, tam je taká budova, tam je taká fabrika, však všetko na Google mape vidno, takže viem orientačne, kadeľ mám ísť, viem smer a viem sa dostať aj bez navigácie tam, kde potrebujem a keď niekto nekam cestuje a je v podstate v neznámom priestore, tak si pre Boha pozriem aspoň tú blbú Google mapu, aby som sa nestratil, prebo a nebudem strečkovať na ceste, ktorú nepoznám. Ja chodím na výlety s deťmi, ja si vytipujem trasu, hej, že kaďal pôjdeme, či ideme po ďalnici, alebo ideme cez dedinky, a radšej si pôjdem cez dedinky, je, že si môžeme zastaviť, či už si cvrknúť potrebujú chlapci a dievčatá, alebo proste na sa, predsa dlho sedie v aute, je problém, takže ja to riešim takto. Je pravda, že, že napríklad v tom Martine ja si nepamätám, že by bola niekedy nejaká veľká zápcha ale to je zase menšie mesto to asi je dôležité pozrieť aj na ten aspekt veľkosti mesta lebo napríklad keď si pozrieme Banskú Bystricu tak čo sa týka tých jednosmeriek tak napríklad Starohorská sa nechcem úplne do detajlov lebo nás počúvajú aj poslucháči zo Sobraniec alebo zo štátu Koloredo aj toho pána pozdravujeme môže tiež napísať nejakú otázku alebo zvykne tak napríklad tá Starohorská, tam nevznikajú nejaké zápchy, možno, a je to teda jednosmerka, ale možno jedine vtedy by vznikli, keby respektíve, keď sa aj, aj určite vzniká, keď sa veľa ľudí vracia práve vtedy v jednom čase z práce a musia zaparkovať. Hľadajú tam, lebo je tam problém s parkovaním, vtedy môže vznikať. A to je ďalšia téma, ktorej sa chcem dotknúť, teda čo sa týka parkovania, pretože jasné, že tie sídliska boli projektované na úplne iné množstvo aut, ako, ako je teraz, ale ako by ste to možno riešili vy, lebo možno si pamätáte za obdobia, keď kandidoval budúci primátor Gogova, vtedy budúci, tak on, napríklad si pamätám, že hovoril aj o takom riešení, že, že by to boli proste nadzemné parkoviská, ktoré by boli na... Na, na tom rohu alebo na tom boku toho činžiakového domu a oni by sa vlastne zdvíhali jeden na druhé ale takéto riešenie navrhovala ale potom reálne z týchto riešení nic sa neuskutočnilo ako by ste to videli s parkovaním no, celkom nie len v Bystrici ale možno aj v iných mestách povedzme si jednu vec nie sme v Číne uh, ako som povedal na začiatku snažím sa mať rozhľad čiže pozerám aj dokumenty rôzne zo sveta a mne sa páči Filozofia, napríklad, ktorá je v Japonsku. Poviem, že tam si človek auto nekúpi, pokiaľ nemá parkovacie miesto a v okruhu 15 km nemá rezervné, pokiaľ ide do práce alebo niekde. Čiže tam si auto nekúpi. Dnes je to paradox, hmm. že devčatko alebo chlapček vyštuduje strednú školu, dostane vodička, vodičák a maminka z ockom mu kúpia auto. Sasova trojzbový byt, štyri auta, Otec, mama, dcera, syn. Ako ja mám strašne hnusný výraz na jazyku, ale niekomu tu asi fakt prepína. Lebo Sásova, nech sa nikoho, nechcem sa nikoho dotknúť, uraziť, jo, ale proste musím povedať to, čo mám na srdci, lebo ja som z tých, že čo na srdci, to na jazyku, ale pre mňa e, v tom postavení, v ktorom to je momentálne, je Sásova e, pre mňa nepriateľné sídlisko, je to, v úvodzovkách vyjadrili sa, druhý reprodukujem, je to noc slaháreň nech sa nikdo fakt nikto neurazí, je to noc lahareň. Lebo to je dom na dome, auto na aute, nedá sa tam v úvodzovkách niekedy ani pešo prejsť, nie je to ešte autobus alebo sanitka, takže parkovanie v Sasovej je problém. A toto nie je problém zase mesta, ale jednotlivcov, ktoré prenášajú v podstate tento problém na mesto. A mesto s tým čo robí? Nič. Ako som povedal, nie sme v Japonsku ani v Číne, že by sme tam robili nejaké kolotoče, odkladácie na auta, alebo zase čas, peniaze, priestory, investory a dokopy. Všetko dokopy sa musí nejakým zosúhľadiť. A dlhú dobu sa tu hovorilo, že za tým diecezným centrom, či čo to tam je, seleziáni že niekde tam sa postaví parkovací dom. Vidí tam niekto ten parkovací dom? Ja nie. Ďalšia vec. Uh, vec parkovania je čisto technická vec. Hej? Ako som samozrejme na začiatku hovoril, všetko má mať svoju postupnosť. To parkovanie v Sásovej sa dá vyriešiť. Technicky. Ale chce to konzultáciu s architektom, uh, s ľuďmi, ktorí majú na svedomí sv sv uh, rozvody, čiže inžinierské siete, kanalizácie. Proste všetko treba prekopať a mám určitý plán, určitú víziu, ako by som si to predstavoval, aby som zredukoval tie parkovacie miesta, respektíve upravil ich tak, aby tam mohla tá sanitka prejsť. Hovorím o tej sanitke zámerne, lebo jedného času s priateľkou sme boli na balkóne a pozerali sme sa vo večerných hodinách ako uh, na Starohorskej, tam v tých, kde sú, neviem, ako sa volajú presne tie výškové vedla byly. Sanitka sa... No to sa, už je Tatranská, ale áno, je tam blízko pri... Hej, tam no. pri bile, tie pri tých výškových. Nevedela sa tam sanitka pol hodinu dostať. Húkala tam jak a samozrejme prišiel zdravotník, zobral si lehátko, všetky tie kufriky so sebou a išli ku pacientovi. A kým v podstate oni vybavili pacienta, sanitka sa nejakým spôsobom dostala, nacúvala k tomu paneláku. Ako trvalo to pol hodinu. Ja nechcem hovoriť nič, ja obdivujem prácu každého, ktorý si ju zaslúži, aby bola obdivovaná zdravotníci duplom, lebo proste to je kategória, kde nemáme mať nejaké pochybnosti a nemajú byť tam žiadne prekážky. Ale v tejto vôvodzovkách noclaharní je to katastrofa. A to ešte vtedy neboli zakázané firemné auta dodávky. A tom bola jedna dodávka na druhej. Po smetné koše... <coughs> Pardon. Dva dny dozadu som išiel do Sásovej. Autá za bieleho dňa parkovali na zastávke. Ako viem, že platia nejaké predpisy, ale pre mňa je nepriateľné, aby v jednom byte na jeden byt prislúchali dva, tri alebo štyri auta. Čiže určite treba túto parkovaciu politiku v meste riešiť, ale toto už asi súčasné momentálne zastupiteľstvo riešiť nebude. Asi toľko no, k tomu. A to je ešte zaujímavé, že urobil sa špeciálny zákon, alebo proste nejaká vyhláška, že na chodníkoch je zákaz parkovania, čo samozrejme v Sásove je nerealizovateľné, tam stále musia na, na chodníkoch parkovať. Tam niekedy sa človek aj bojí prejsť cez chodník, pretože sa musí najprv pozrieť, doprava, doľava, či nejde o to. A druhá vec je potom, samozrejme, to aj potom vplýva aj na kvalitu tých chodníkov. Ale ešte jedna vec prišla zaujímavá aj pre Sásovú, že pri rekonštrukcii sa tam už rátalo s tými, s tými cyklocestami a to zase v, v konečnom dôsledku ubralo z tých parkovacích miest, keď si to tak lebo vezme. Uh, áno, určite áno, ale ešte sa vrátim, čo sa týka Sásovej ako sídliska. Uh, prejdem do minulosti ešte do 90 roko, oh, bože, do 90 do 70 a 80 rokov a môžem povedať, ja som hrdý na to, že môj starý otec, môj detko bol kedysi člen určitej skupiny, bol to komunista, áno, nehabím sa za to. A bol krajský tajomník. Čiže mal prehľad o tom, čo sa malo riešiť, či už výstavba, priemysel, doprava, všetky tieto oblasti mal pod palcom. A keď sme sa rozprávali na túto tému, tak vždy mi hovorí ku Ondro no Sásova to bol veľký projekt, toto sídlisko bolo projektované ako moderné sídlisko, kde ľudia nebudú musieť mať autá, lebo tam bude kivadlová doprava. Sásova bola projektovaná na kivadlovú dopravu, nie na to, že tam bude mať jedna rodina 3-4 auta, čiže toto je tiež kľúčový problém, že sa zmenila celková filozofia a nepokračovalo sa v tom projekte, ktorý bol v podstate zadaný. Mala byť elektrifikovaná celá doprava v Sásovej, čiže trolejbusy, ja tam nevidím ani jeden trolejbus, a autobusy, ktoré tam chodia, nevedia sa v podstate ani vykrútiť, lebo nemajú kde. Takže ešte raz, Sásová, parkovacie miesta, určite jedna z základných priorít, ktoré budúce voľby budú musieť nejakým spôsobom zastrešovať. Teda kandidáti po budúcich voľbách. Pre poslucháčov, ktorí si nevedia veľmi predstaviť, čo je to Sásová, konkrétnejšie Sásová, Rudlová, to je sídlisko postavené na veľmi malej ploche, ktoré má okolo 20 tisíc obyvateľov a keď Rátame, že približne každý obyvateľ má jedno auto, tak je to tým pádom 20 tisíc aut ktoré niekde musia stať, často aj na zelenej ploche, na chodníkoch, ako ste spomínali aj na autobusovej zastávke. To v noci samozrejme stoja všade možne, aj pri kryžovatke, kde, kde by to robilo za deň aj problém. Za deň už potom sa dávajú aj papuče, ale v noci sa to všetko necháva e, tak, pretože nie je iná možnosť, tak to len akože pre vysvetlenie. Ale je to veľká čest, že komunisti dokázali takéto veľké, obrovské sídlisko pripraviť, aj pretože že do Bystrice prichádzalo veľa ľudí pracovať do fabrík a tak ďalej a potrebovali niekde bývať a toto je naozaj grandiózny projekt ktorý dokázali postaviť takéto obrovské sídlisko v relatívne krátkom čase No a sa v podstate vývojom doby sa stratil celkový účel, celý zmysel celého toho snaženia A je to prakticky jedno z najhustejších a, a neviem, či nie je vôbec najhustejšie sídlisko na Slovensku keď si porovnáme s počtom metrov štvorcových a počtom bytov alebo obyvateľov. Takže je to naozaj veľmi zaujímavé. Čo možno ešte také ďalšie by ste chceli riešiť? Často sa hovorí aj o tej kultúre, aj vy ste ju spomínali, že aj strana Vidieka ide mať aj dôraz na kultúru, však je tam teraz pribudol pán Malatinec, ktorý sa v tom vyzná. Ako to možno vidíte, čo sa týka miest a obci, tá kultúra mnohé, žiaľ, musia veci zanikať, však mnohé aj kultúrne domy zanikajú, nie je na ich opravu a tak ďalej. No, mnohé takto. športoviska zanikajú, ako to vidíte v tejto oblasti. V prvom rade treba odstrihnúť tieto progresívne pijavice, ktoré vyťahujú zo štátneho rozpočtu milióny, ťažké milióny, a investovať tieto prostriedky do skutočného umenia. Mňa veľmi dráždi to, keď nejaký Hej, z tej bratislavskej kaviarne, tu rozprávajú, že oni nemajú z čoho žiť. No tak do fabriky, daj si monderky, choď robiť. Vyrábaj prevodovky, ozubené kolieská, lisuj plechy, zváraj karosérie, alebo choď do nejakej firmy, kde sa montujú televízory, ukáž, čo vieš. Oni nevedia robiť. Oni vedia len rozprávať z tých skript, ktoré majú nejaké pripravené tabuky, dokonca ešte keď majú ten primitívny protest, tak aj tam čítajú. Oni nevedia aj z hlavy ako, dobre, vravím, toto je ťažká téma, zase sa mi robia výrážky, keď počujem, alebo respektuje, keď riešime túto nezmyselnú tému, oblasť, ale kultúru určite ako takú tú tradičnú Slovensku, či už folko, folklór, to naozaj umelecké divadlo, to by som určite postavil na nejaké také prednostné priečky a Určite by som tam investoval nejaké prostriedky zo štátneho rozpočtu, lebo tieto tradície nesmú zakapať. Tak to poviem, možno nie najslušnejšie, ale treba na to A možno by, to, možno by som to spojil aj so športom, lebo to je tiež svojím spôsobom aj kultúra a je to potom aj prispenie k zdravotníctvu, lebo keď človek športuje, tak menej sa musí vynakladať na zdravotníctvo a tak ďalej. Takže ruka v ruke. Zase preskočím e, k tým mojim dokumentom. E, jedna japonská štúdia hovorí o tom, respektive hovorí sa v nej o tom, že keď prekročí jednotlivec určitý obvod pásu, hej, majú tam na to nejakú normu, a keď prekročí obvod pása, či už muž alebo žena, automaticky sa zaraďuje do nejakého programu, ktorý je hradený zo štátnych prostriedkov zo zdravotného poistenia a má nasadenú dietu alebo respektíve nejaký režim či už cvičenie, rehabilitácie ozdravné procesy to je jedno čo, proste má to hradené zo štátu a rieši sa proste jeho obezita nadváha ale výnimkou sú sumo-bojovníci. To, to je druhá téma. Tí zase sú zase dotovaní z iného cudka. Takže šport ako taký určite tiež patrí do tej kategórie, ktorý si zaslúži podporu. Ja momentálne spolupracujem s určitými ľuďmi, kde sa snažíme vytvoriť nejaký priestor na to, aby mali možnosť prezentovať či už bojové umenia, alebo nejaké iné, buď silové športy, alebo vytrvalostné. Takže áno, s určitými ľuďmi sa stretávam, konzultujeme niektoré veci, čo by sa dalo riešiť, či už v rámci víziev, ktoré idú z ministerstva, že kde by sa mohli v podstate oni angažovať a kde by mohli požiadať o nejaký príspevok alebo čo, je to už na nich, ako proste im dovolia možnosti, či budú splňať podmienky, ale proste hľadáme nejaké riešenia, ako zachrániť určitú oblasť, lebo priorita je šport, zdravie, a hlavne na základných školách. Ja som napríklad teraz v takom Poznaní, že moje jedno dieťatko je na základnej škole a pani učiteľka im zrušila jednu hodinu telesnej výchovy. Lebo proste má nejaký problém s tým, ktorý potrebujeme vyriešiť a nemyslím si, že tým, že sa zatrhne deťom, keď majú telocvičňu, nejaká jedna hodina lesnej výchovy, že to nejakým spôsobom ochráni ich zdravie, alebo im to dá do života niečo pozitívne. Práve, že naopak ja by som im zvyšil aspoň jednu hodinu každý deň. Milí poslucháči, rozprávame sa s krajským bansko predsedom strany Vidieka Ondrejom Verešom. Očakávam aj vaše otázky, ešte môžete stále písať na studiozavináč KSK a po prestávke pokračujeme. Čo je slovo Tak, zlaté časy sa už skončili, alebo ako sa zvykne hovoriť, dobre už bolo. Milí rozprávame sa v relácii v prvej línii s Ondrejom Verešom, ktorý je krajským banskobistrickým predsedom strany Vidieka, teda Huliakovcov. A očakávam ešte aj vaše otázky, môžete písať na studio zavinač slobodnivysielac.sk. Rovno sa opýtam, či už náhodou nejaká otázka nie je. Rovno vám odpoviem zatiaľ nič tak ešte stále máte možnosť. Čas nám plynie veľmi rýchlo, ja som ani nezbadal, že už hodina prešla a to po približne polovici relácií mala ísť prestávka. Ja som videl dnes jeden taký status jednej takej aktivistky, publicistky, ktorá vlastne, ja ho len tak reprodukujem ten status, že mno, o mnohých problémoch sa tu hovorí v spoločnosti, ale pritom tu hrozí aj vďaka tým vojnám, ktoré teraz sú, aj ktoré rozputalo USA spolu s Izraelom a vďaka ropnej kríze a tak ďalej, že e, bude aj Slovensko čeliť tomu, čo už podľa tejto publicistky sa deje vo viacerých krajinách, že jednak nie je dostatok pohonných hmot, ale s tým súvisí potom aj to, že nie je dostatok mnohých iných tovarov, ktoré sú inak nevyhnutné, inak sme to videli aj v čase covid že proste mnoha elektronika napríklad sa nemohla vyrábať, pretože chýbali čipy, ktoré, ktorých bolo málo, ktoré sa nedovážali a tak ďalej. A že možno je pekné, že sa rozprávame aj o týchto dôležitých veciach, čo sa týka, ja neviem, dopravy, čo sa týka parkovacích miest, stavu chodníkov, kultúry, športu. Ale či sa neobávate možno aj toho, že vplyvom tých geopolitických vecí, ktoré ani nemôžeme ovplyvniť, možno jedinú vec by sme mohli urobiť, že by sme vystúpili z Európskej únie, že by sme to čiastočne ovplyvnili, aj keď kritici to hovoria, že potom by sme pár rokov boli vo veľkej kríze, pretože tá ekonomika je už veľmi prepojená a uh, museli by sme mať uh, určitý prechodný stav, keď by sme boli vo veľkej kríze ale však to by sa tiež dalo preklenúť. Ale čo si myslíte o tom, že hrozí nám naozaj toto, že už sa nebudeme rozprávať o počte parkovacích miest, že už budeme v tomto benevolentnejší, pretože už nebudeme mať nejaké základné veci, ktoré by sme potrebovali. A ja nechcem strašiť, že základné potraviny, aj keď pri stave sebestačnosti nám teoreticky môže aj to hroziť, lebo keď napríklad prišiel COVID, tak sme chceli len obyčajné rúška, ktoré sme si objednali a niekde v Nemecku tie rúška, ktoré išli z Číny, tak nám ich niekde zastavili, že oni nám ich teda nepustia, lebo sú ich, v ich strategickom záujme, aby ich mali tam. Nechcel som ísť až úplne do geopolitiky, ale čo si možno myslíte o tomto, že hrozí nám naozaj toto, že už nebudeme myslieť o tých praktických veciach, týkajúcich sa možno nejakých sekundárnych veci, aby sme dobre parkovali, aby sme po rovných chodníkoch chodili, ale už v tých praktických primárnych veciach chlieb, aby sme mali strechu nad hlavou a tak ďalej. Viacerí sa vyjadrili, že človek je najinteligentnejší tvor na svete. V podstate jeho telo je tiež samo o sebe veľmi zložité a dokáže fungovať. Proste máme kolby, články, prsty, všetko môžeme hýbať očami, mimika jedno s druhým. Takže sme veľmi zložitý organizmus, ktorý si veľmi rýchlo navíká, poviem, výraz sprostý konzum. E, vrátim sa zase myšlienkami pred revolúciu 89. A poviem, my sme boli samostatný, suverénny, sebestačný štát. Tu sa vyrábalo od špendlíka po súčiastky do vesmírnych korábov my sme nemali problém s ničím. Teraz máme problém so všetkým a za všetko poviem, môže blbý volič. Ja, keby som mohol vrátiť čas, tak ho vrátim pred november 89 a nedovolím tým pacientom, ktorí rozbili túto celú štruktúru, aby to urobili znova. Lebo to bol krok v podstate do pekla my si tu nevieme nič dopestovať, my si tu nevieme v podstate, po, v tom objeme, v ktorom potrebujeme e, nič e, zabezpečiť sami z, z vlastných prostriedkov. E, rozbilo sa polnohospodárstvo a medzi polnohospodárstvom a chovn, e, ktorý nás v podstate živil, bola jedna zo strategických oblastí. A teraz, keď si zoberieme, e, podľa štatistík máme o viac ako 60% uh, nižšie počty, čo sa týka chovného dobytku. Keby sme mali chovný dobytok, nepotrebujeme hnojivá dovážať, ako je teraz problém z Iránu, takže by sme mali určitú časť pokrytu, keby sme mali sebestačnosť. Nemáme. Lebo, lebo Fico, hej? Budeme sa vyhovárať na Fico, lebo ten môže za všetko. Aj keď to majú na svedomí úplne iní, ľudia, ale držme sa toho, lebo Fico. Takže, strojárska oblasť tu tiež v úvodzovkách zdochol pes, lebo máme tu samú automobilku, samé velikánske koncerny, ale čo je v podstate slovenské, alebo bývalé československé, zo pár firiem, ktoré fungujú, ďalej, zdravotníctvo. Mali sme tu ľudí, ktorí e, vymysleli špičkové produkty, napríklad aj ten ventilačný prístroj počas covidu, ktorý samozrejme psychopatovič predal patent američanom. Hej? Proste tu sa šafári s rozumom Slovákov. A je to veľmi jednoduché, lebo ho stratili. Slováci stratili vo veľkom objeme tento rozum a nevedia si zobrať to, čo im patrí. Pôda sa rozpredáva zahraničným korporáciám. Máme tu firmy, ktoré v podstate fungujú v oblasti sa sú to Dáni, sú to Belgičania, Holandiania, Nemci, Španieli. Proste kto má peniaze, ten si tu náka pozemok, staré družstvo, zveladuje si to, ale v podstate likviduje to, čo sme tu mali a to, čo tu ešte máme a dováža sem bordel. Takže ja si myslím, že celú túto vec, ktorá sa týka nejakých strategických komodít, treba orientovať sa niekde inde. Nie na západ, ale na východ. Tak ako to povedal, poviem tak familiárne vladomečiar. Čest Čes a sláva tomu pánovi. Som rád, že som sa s ním mohol stretnúť osobne a podebatovať sa. Takže on ešte v čase svojho pôsobenia sa vyjadril, že naša záchrana je orientovaná na východ. A my sme tú chybu urobili, respektíve ten jeho, ten maličký fúzatý na bicykli, čo behal, Takže ten urobil veľký obrat a otočil sa na západ, na tú zlú, chorú stranu, ktorá sa rozpadáva. Ale e, do tejto oblasti geopolitickej by som mal veľa čo povedať, lebo ako čo na srdci, to na jazyku, ale potrebovali by sme ešte aspoň dve, tri relácie, lebo ja to vidím zo svojho pohľadu trošku inak. No a čo sa týka toho, že či tu máme my čakať e, nejaký problém, sú dve možnosti. Buci si rozbijeme hubu dnes, alebo zajtra. Respektíve, tak, či tak sa rozbije tá Európska únia sama? Európska únia je už v podstate pod kytkami, tá končí, preto sa naháňajú peniaze zo všetkých možných strán, ako podporiť nacistickú krajinu. A oni sa nezastavia pred ničím. Im je jedno, že tu je 5,5 milióna ľudí. My sme pre nich smeti. Doslova popolník na odklepávanie. A toto sa mi nepáči, že drvivá väčšina Slovákov toto nevidí. Ja nie som handra, ktorú niekto hodí do kúta. Ja som práve preto to išiel do politiky, aby som proste zvrátil. Možno som hnusný, možno používam nevhodné výrazy, ale ja chcem, aby si táto blbá slováč uvedomila, kde je jej miesto. My nie sme handry, s ktorými bude niekto zametať a musíme sa postaviť hrdo na tú správnu stranu. No, a pritom tie handry, bolo zaujímavý taký obrazec a to je vlastne obraz, obrazcom toho, čo sa týka tých handier, keď ich Matovič v parlamente dal na každé to poslanecké miesto. To je obrazom toho, že sú zástupné témy, zase sa vyrobila nejaká téma, ktorá rozprúdila diskusiu, aby ľudia nemuseli myslieť na tie chlebové veci, ale mysleli no. tam na handri. Ešte, ešte, ešte keď je spomenutý uh, tento spolok Matovičovou, tak uh, si dovolím povedať jednu vec. Uh, pre mňa, ten uvrešťaný papagáj Jakab, Julius Jakab, myslím toho poslanca v parlamente, uh, nepoznám agresívnejšieho hoaxera, ako je on vykrikuje tunáka, vláda si zvýšila platy a vám dane. No keby ste nerobili takú sprostú politiku, ako ste robili, vy ohlajňáci, tak nič také nemuselo byť. Konsolidovalo sa preto, aby sa dokázalo udržať ten štandard, ktorý tu máme, aspoň za takýchto podmienok, akých, aké máme, aby sme neprepadli tam, kde to smerovalo ešte počas vlády. Vaša vláda nedokázala dokončiť Vládnutie a boli predčasné voľby. Mali byť skôr, mali byť hneď v prvom roku. No a keď už to vykrikuje o tom, že ako si zvyšila vláda platy a ide si zase zvyšovať, no neviem o tom, že by si zvyšovala. Sú tu nejaké zákonné normy, čiže nič podľa toho nebude a sú zmrazené, takže o žiadnom zvyšovaní takom fyzickom neviem. Ale hovorí o tom, že je drahota. Ja sa chystám urobiť jedno také video, kde mu pekne zosumarizujem, lebo ja mám letáky z jedného takého hypermarketu, taký najrozšírenejší momentálne u nás, ešte spred čias jeho vlády, alebo keď boli oľaňáci, ešte sú 2016-2018, lebo zabudol som jednu škatulu dať do papiera za výmenu na toaletný, ale hodia sa mi tie letáky, ktoré sú tam, bo tam sú ceny potravín, ktoré boli pred Matovičovou vládou, počas Matovičovej vlády a porovnám to ešte s tými, ktoré sú teraz. A ja môžem povedať, nikto ma neplatí, nikto mi nedáva žiadne príspevky, ale mám sa teraz momentálne lepšie, ako som sa mal za Matoviča. Za Matoviča, ja som sa osobne, s prepáčením za výraz, vygrcal aj zo zásob, nemal som nič, už som bol na tom tak, že predával som vlastné veci, ktoré v podstate zbieram, hej, také, také svoje, nieže relikvie, ale také srdcovky, a aby som mal deťom naplienky, aby som im mal začať kúpiť mlieko, aby som im mal začať kúpiť oblečenie, lebo deti rastú malé, boli krbci v podstate. Takže ja som sa vyhádzal z peňazí doslova a teraz za toho zlého, hnusného fica tá situácia sa vyrovnala, momentálne dokážem aj ušetriť, lenže bohužiaľ, zase sú tu iní pacienti v Európarlamente, ktorí broja proti Slovenskej republiky a vyrábajú problémy ďalšie, ktoré nás v podstate priamo deformujú. Takže, vránim, táto téma je veľmi citlivá, má veľa oblastí a museli by sme si to rozkuskovať na viac častí, ale ja si myslím, že je to tu riešenie na to, aby sme sa chránili v podstate celú túto našu republiku, náš štát a musíme sa orientovať na tú druhú stranu, ako som povedal, na východ, nie na západ. Lebo tam trh expanduje. 90% firiem, ktoré fungujú, majú západný, západných vlastníkov, sú v Rusku. A tie snadial neodišli. Tie tam majú vlastné komodity, a tie firmy, ktoré sú na Slovensku, môžem konkrétne niektoré menovať, ale v rámci reklamy nebudem. Takže tiež odlifrujú celú výrobu do Vietnamu alebo do nejakej čínskej provincie, dajú tam ľuďom robotu, lebo tam sú nízke náklady, energie a všetko ostatné. A tu zdochopes pes. Doslova zase bude nezamestnanosť, tak ako to bolo kedysi ešte e, v 98., a to je tiež ďalšia kategória o ktorej by sme mohli dlho rozprávať takže neviem, ak by som to zhrnul padneme na hubu a je len na nás, ako, ako zdržíme ten pád a ďalšia vec, ešte ak môžem chvíľočku ľudia si, ľudia si zvykli na tú spotrebu zoberme si koľko je aut v meste, hej? v jednom paneláku. Každý sa chce dopravovať do práce autom, lebo po ceste si idem nakúpiť, zoberiem deti zo škôlky, alebo proste nejaké úkony urobím. A dôležité je to, že nechce cestovať s druhými ľuďmi v autobuse len preto, že sú zapotení, že sa tlačia v MHDčke, alebo čo. Teraz si zoberme prenesený význam slova. Alebo celú tú filozofiu. Menej aut na cestách, viac kývadlovej dopravy, MHDčky, nižšie náklady na prevádzku, vyšší komfort. Ako ja nevidím žiadny problém v tom, keby sa zmenil celý systém. Lenže ten systém musí niekto navrhnúť, musí ho niekto chcieť zrealizovať a niekto ho bude musieť prijať. A keď už budú problémy, treba s, s objemom palivu, hej, že teraz sa miňajú ropné zásoby, nebude sa z čoho vyrábať e, nafta, benzín, tak teraz čo? Jednoducho, ja osobne by som zakázal takýmto e, kaskadérom, aby sa proste dopravovali každý jeden v aute. Máte no, ale možosť... to. Má to súvisť so všetkým, so spotrebou, so zásobami. Teraz si zoberme, o koľko by klesla spotreba celých, celých paliv. Je rozdiel, keď ide 150 ľudí, alebo, do, dobre, zaokrúhľime to, 100 ľudí v jednom autobuse, v harmonike dákej, ako ide 100 aut. Zoberme si tú spotrebu, hej, koľko má spotrebu autobus a koľko má spotrebu tých 100 aut. A už, už dostaneme nejaké konkrétne číslo. Ja som Veľmi rád, keď si môžem vypočuť nejaké relácie od inžiniera Petra Staneka, pre mňa je to geniálna hlava, fakt, ktorú málo kto prekoná, takže mali by sme sa držať tých jeho zásad, jeho rád, lebo niektorí povedia, on nedal žiadny návrh, on nám presne hovorí, čo máme robiť, respektíve, čo nemáme robiť, alebo čo spôsobuje problém. To, že ľudia nevnímajú s porozumením, spôsobuje tieto problémy. A už sme zase pri tým objemom spotreby jedno s druhým. Jedni sa tvária, že všetko je v poriadku, lebo zarobia o 200-300 eur viac a ďalší majú problém, lebo sa nevedia dostať do limitu, alebo pritom fajčia pijú, drogujú alebo neviem čo a deti ich hľadujú. Ako tento svet je pokazený a potrebuje reštart. A ja som veľmi rád, že aspoň v jednej oblasti došlo k takému tvrdému reštartu a Putin v, vo februári, kedy to 22. zrušil COVID hej, a niečo podobné by malo prísť aj teraz aby sa zrušila Európska únia, lebo to je, to je cesta do pekla. Z, za mňa. Ja hovorím teraz za seba. No, ja som vlastne to chcel povedať, že súvisí to, potom, že súvisí to s tým, že preto chodia aj tí ľudia autami radšej, lebo keď si zrátajú, že napríklad tá MHD, koľko je teraz MHD v banskej Bystrici? Vyše no, euro? Dobre, hovoríme o jednorazovom lístku. Ja hovorím o permanentke na 3 mesiace, ktorá má stojí 55 eur, lebo dostávam 5 eurovú zľavu, keď si zoberiem na tri mesiace dopredu, ináč stojí na mesiac 20, takže za 20 eur sa ja vozím za celý mesiac, kde chcem, kedy chcem, čím chcem, ako chcem, koľko chcem. Namiesto toho, keď som chodil autom, pracoval som tak, že som musel dochádzať do určitej lokality a ja som mesačne minul 120 až 180 eur na benzín, aby som sa dopravoval do práce. Teraz miniem 20. No nevyuží to, to len hlupák nevyužije. No ja som len to chcel ako inšpiráciu pre Banskú Bystricu a možno aj pre vás, ak budete raz primátorom, <laughs> aby ste sa inšpirovali mestom Pezinok. Mesto Pezinok má MHD zadarmo. Ja viem, že to je menšie mesto a menej je tam liniek, ale majú to zadarmo. Tak Pezinok je maličké a ja si myslím, dobre, už by som bol vo veľmi virtuálnej realite, lebo ja milujem filmy. Poviem tak, že milujem film, a keď je dobrý, tak si kúpim aj to DVDčko. Ja tie 3, 4, 5 eur, aj keď je 8, obetujem ja. Na dobrý film som povedal, že dám a dám to ako do archívu, aby si to deti potom v budúcnosti mohli uh, pustiť, aj keď... <coughs> pardon, aj keď sa tu hovorí, že budú uh, čipové karty a požičovne online a neviem čo, pozriem si to, kedy chcem, mám to v zásobníku. DVDčko bude fungovať aj už 40 rokov, Takže tieto systémy sa nezničia. A v tých filmoch sa hovorí veľmi veľká pravda. Už hovoril o tom aj Peter Stanek, keď sa ho spomeniem, že oni, tí tvorcovia tých filmov, nám v tých filmoch napovedávajú, napovedajú, čo nás čaká a čo nás neminie. Bohužiaľ, niekto to vie spracovať tak, že si z toho niečo zoberie a niekto nie. Ja na tom budujem celú svoju filozofiu životnú a e, mám, mám v podstate istotu, hej? Zatiaľ sa mi celkom darí, lebo je tam určitá forma predvídateľnosti toho, čo nás čaká. Takže... Poveďte ten film nejaký. Ježiš, tých je veľa. Napríklad? Ježiš, začnem, tak, začnem takými brutálnymi, hej? Čo sa týka Rambo 4, odskočím Leon, Interstellar, Atlas Brakov, Absurdistan, respektíve Návrat do doby ľadovej, to je taká komédia uh, z sci-fi kde zamrazili ľudí a uh, z týchto filmov sa dá v podstate čerpať. Zelená míla milujem ten film uh, kopec iných takže uh, z každého filmu si viem vybrať niečo čo je aktuálne v tejto dobe a sedí to do písmena. Doslova s prepačením ako Rídna Šerbel. Keď ste spomínali Japonsko, ja som bol tiež v Japonsku, ja mám Japonsko taký milovaný kraj, aj zbieram rôzne veci, samurajské a japonské. A jednak napríklad v tom Japonsku ja som nevidel obezného človeka, lebo som nebol na zápase sumo, tam tá výnimka musí byť. Ale <laughs> je, súvisí to asi aj s tým, že či už Japonci alebo Číňania, určite aj Číňania sú veľmi disciplinovaní. Oni proste keď sa nieč, nejaká stratégia, napríklad štátna, určí, tak oni bez rozdielu idú za tým. Oni proste majú tú v sebe tú výdrž a hlavne tú hrdosť k tej vlasti. A to nám ako keby dnes naozaj chýba. No ma, my Až tu máme, preto sa nám nedarí. My tu máme progresívcov, ktorí všetko rozbijajú. Oni hovoria niečo o kultúre, ale pre mňa niekto z natriasajúcim sa zátkom holím, to nie je kultúra. Pre mňa je kultúra to, ako ste povedali, áno, to Japonsko, to je ukážková krajina. Jednak disciplína, bojové umenia úcta k staršiemu. Dneska, to, čo sa deje, e, ja to sledujem aj na zastávkach autobusových, ako sa ľudia správajú k sebe v autobuse. Proste, ja sedím, tak ty stoj, lebo ty si nastúpila neskôr, stará tetka, neotravuj ma tu. Ale proste celá tá filozofia sa stratila niekde e, za týchto posledných 36 rokov. A to ma strašne boli. Hej? Lebo ja, ja si vážim ľudí, ktorí majú hodnotu a niektorí umajú majú vyššiu, niektorí nižšiu, ale to už je samozrejme od samotného individua, ktorý, ktorý dáva tomu tú latku. Hej? Čiže pre mňa určití takíto ľudia, ktorí sa nezmestia do kože, uh, nie že by nemali hodnotu, majú ju veľmi nízku. Ale tí, ktorí dokázali niečo budovať pre týchto ľudí, ktorí tu dokázali uh, vybudovať mesta, dialnice, mosty, fabriky, aby sme mali kde fungovať, aby sme si mohli zarobiť na to živobytie. Mohli by sme porovnávať e, určité veci, či už sú to platy alebo životná úroveň, kultúrno-spoločenské postavenie z tých 70., -tých, 80. -tých rokov, 90. To je diametrálne odlišné od toho, čo je dnes. Že... Inak taká pikoška, aby sme prepojili Japonsko aj s tou mestskou dopravou, tak napríklad v meste Kyoto, neviem či o tom viete a či poslucháči o tom vedia, ale tam keď nastúpite do autobusu tak neplatíte. Zaplatíte až pri vystupovaní z autobusu. Tam je kasička, do ktorej hodíte peniaze Vydávam to listok a vystupíte. Také zaujímavé, že ako keby išli na tú, na tú dobrú vieru, lebo u nás by to asi niekto aj zneužil a potom pri tom vystupovaní by rýchlo ušiel. V 80 rokoch, respektíve koncom 80 a 90 rokov, bežala na stv taká relácia Svet v obrazoch. A tam boli dokumenty o kultúre cestovania. Oni tam stáli v rade. Áno, každý mal svoje miesto autobus, električka, tie šikanzeny a neviem čo, všetko to tam majú, tie magnetické dráhy, zast <coughs> zastalo na tom mieste, kde to malo určené, hej, senzory, elektronika, všetko na úrovni, takže ľudia boli nastúpení v rade, aby mohli nastúpiť do vlaku alebo do autobusu a pekne nechali v kľude vystúpiť tých, všetko bolo organizované, to už, je, to už je viac menej ako životný štýl, ale tu Musím povedať, ako sprostrediteľce. Ešte som nevystúpila a už ďalší traja nastupujú. Ako, zoberme si, kde sme mentálne padli od roku 89 a na čo sa tu hráme. Aspoň, no. aspoň... A svoj určitá skupina. Vďaka kapitalizmu. Každý myslel na seba. Áno. A to ešte nehovoríme o tom, že určitá skupina ľudí... Mňa to strašne zabolelo. Ja mám v podstate dospievajúce dieťa a dievku a povedala mi reku, že oci a keď budem chcieť ísť e, robiť do zahraničia to mi dovolíš, alebo mi to v tom budeš brániť. Reku, určite ti budem brániť. Lebo do toho sveta, skazeného no to, ja poznám západnú krajinu jednu, druhú, tretiu, piatetú. nebezpečného do toho prehnitého západného spôsobu života ja ťa tam nepustím. S tým rizikom ja nedokážem tu žiť v kľude. Ja by som tam musel niekoho najaviť, aby ťa strážil. Proste bol taký pekný film v mene Angela so Silvesterom Stallonom. Veľmi pekný film, ten mám tiež na originále odložený. Už len z toho dôvodu, aká je tam filozofia Dana. Takže ja by som svoje dieťa vonku do toho skazeného sveta nepustil. Už len s týmito rizikami, že keď to číta človek správy, tam znásilnil takú, tam dopichal nožom takú, tam hodil pod vlak tehotnú matku s dieťaťom. Ako ja som veľmi empatický človek, ale doslova, keď ja počúvam takéto správy, tak sa mi otvára nožík vo Vrecku a ja už, ja už som úplne niekde inde myslov a pre mňa ochrana rodiny je na prvom mieste. Čo pri týchto progresívnych degenerátoch alebo ostatných mimoparlamentných strán, to je úplne niekde inde. Im nezáleží vôbec na štáte, na ľuďoch, na bezpečnosti. Ja by som si na poste ministra... Ja som bol na vojne, na základnej vojenskej službe, na letisku dokonca. Dokonca som sa fotil na tých miginách, čo deveť hm. ani nevedel, našťastie, lebo by nám zobral všetky možné fotky, čo sme tam mali porobení. Ešte boli súčka 25-ky, plne podvešané na cvičenie. Boli tam mygin 29. My sme tam behali po nich, lozili proste, fotili sme sa, aby sme mali aspoň takú pamiatku. Určitá časť z týchto lietadiel z tohoto nášho arzenálu už bola po doslúžení, hlavne tie 25-ky, suché. Ale my, 29-ky, poznal som niektorých pilotov, my sme sa s nimi rozprávali. To boli špičkové stroje, oni si ich nevedeli vynachváliť. Doslova, oni toto to mali ako svoje deti. Oni chodili do roboty, len aby si mohli zalietať, hej, títo piloti, a vraveli, že to, to sú naše deti. To ako ja mám prácu hrou, tak oni mali tiež tieto lietadla ako svoje vlastné dieťaťka, oni sa starali o to aj po pracovnej dobe. A vraveli reko, že nič lepšie sme nemali. A to mali odskúšané. Tomahawky, či čo to je tam, bože, miráže, tornáda, dokonca niektorí mali možnosť si pilotovať F-16, kopec iných aut, aut lietadel a proste... Nie je smutno z toho, zle mi je z toho, proste, že dokázal takýto krivonohý s modrou knižkou rozbiť Slovenskú armádu. Ja som skladal prísahu, aby som bránil Slovenskú republiku. Nie nejakú nacistickú Ukrajinu alebo nejaký iný štát. Tak preto, preto mne je táto téma strašne, strašne blízka a draždivá. Lebo toto, čo spravil tento človek, to si normálny človek nedovolí. A po týchto slovách si myslím, že už nám napíše mail aj púkovník vo výslužbe doktor Kamara. Opýtam sa, či náhodou nemáme už mail od neho napríklad. No všetci pozorne počúvajú, takže ne nemajú chuť teraz písať a zasahovať do toho diania. Nie, je tu zaujímavý človek... <laughs> Takže otázok. Ale je práve, že zaujímavý. Je práve, že zaujímavý. A no, tak... bolo by o čom rozprávať ešte aj ďalšiu hodinu, ale pomaly sa budeme lúčiť. Len ešte jednu vec chcem, alebo teda dve veci ešte poznamenať. Možno niečo k tomu povieme. Že vrátim sa k tej doprave, a to tak filozoficky som zvykl rozmýšľať nad tým, keď som aj videl napríklad v Bratislave, ako sa na tých eskalátoroch, tí ľudia na rôznych miestach, kde sú eskalátory, proste idú tam ako ovce. Oni, oni nedbajú na to, že niekto sa možno ponáhľa potrebuje ísť zrýchlejšie ešte aj, aj kráčať po tých eskalátoroch. Oni nenechajú proste uličku, že iba do, na pravú stranu sa všetci postavia v Japonsku konkrétne na ľavú aby práve mohli všetci obehnúť takto je to aj vo Varšave napríklad ja som dva roky žil vo Varšave a tam nikto nevytrča z tej pravej strany každý sa drží na pravej strane aby ten čo vľavo sa potrebuje ponáhľať malo voľnú cestu a to tiež svedčí aj o nás že my sme takí ako, také niektorí ako ovce Nie ako oni sú ovce a ešte jednu tému a to uzavrieme poďme trošku ďalej od Japonska, ale nie až tak úplne ďalej, poďme do Číny, pretože tá sa už prakticky stala najväčšou svetovou veľmocou a je tu otázka, či sa možno viacej spojiť aj s tou Čínou, Určite. či už nejako ekonomicky obchodne, alebo možno aj neviem, či by chceli, ale proste viacej sa možno na ňu prepojiť, lebo ona ukazuje aj teraz, že vie napríklad, pomohla teraz napríklad Kube, poslala im tam veľké dávky rýže, aby im pomohli v tom ťažkom období, keď majú embargom zasiahnuté celú tú ekonomiku, tak možno niečo krátko k tomu. No, keď je tá Čína na pretrase a spomínaná Kuba, tak dnes som akurát čítal na telegrame článok, kde sa káčer Donald Trump vyjadril, že ďalšia bude Kuba na rade. Čiže aj túto krajinu chce napadnúť a ja si myslím, že človek na tak vysokom poste s takouto deštrukčnou politikou a deštrukčným e, charakterom by nemal čo robiť. Ja... Z tých volieb, ktoré boli, hej, bol to najmenšie zlo v Amerike na prezidentský post, ale nevravím, že to bola správna voľba tam, tam nie, už by bolo fakt najlepšie aby Putin urobil poriadky aj s Američanmi, lebo v podstate niečo v tom smysle, aby to Kolumbus nemusel hľadať ani vôbec druhýkrát. No ale Čína, ako taká mh, veľa ľudí zatracuje, že sami komunista a neviem čo, ale ten režim, oni tam majú v podstate postavený aj na určitej forme kultúry, aj, aj povinnosti, uvedomenia si povinnosti, lebo človek, keď sa tu dožaduje nejakých práv, tak musí mať aj nejaké povinnosti. Takže ten, ten národ čínsky je uvedomelý, má svoju tradíciu, má svoju históriu, však vymysleli keramiku, vymysleli bušný prach, vymysleli strašný kopec iných vecí. Takže máme sa od nich čo učiť a určite cesta spolupráce by bola prínosom pre Slovensku republiku. A možno aj nejaké potom uzavretie nejakej partnerskej ďalšej dohody medzi Banskou Bystricou a nejakým čínskym mestom, či už možno podobne veľkým, aj keď to bude skôr nejaká dedinka, alebo niečím iným, keď už budete poslancom, alebo možno niekedy raz aj primátorom. No, Ďakujem ešte, veľmi. Pekne. Ešte, ešte momentálne som neoznámila ani svoju kandidatúru len vo svojich videopríspevkoch na Facebooku, ale uh, určite tak v blízkej dobe urobíme v našej strane a predstavíme aj iných kandidátov na iné posty. Takže určite budeme robiť všetko preto, aby sme Slovensku prinavratili tú pravú tvár, Slovensku a aby bolo Slovensko samostatné a sebestačné. Života schopné v prvom rade, lebo pri týchto progresívnych pacientoch to možné nebude. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali takto na poslovnú chvíľu, to je veľká čest, že veľká úcta voči vám, že ste sa nezľakli toho, lebo to bolo naozaj na, napečené na poslovnú chvíľu, lebo ste zastupovali iných hostí, ktorým sa nepodarilo na poslovnú chvíľu prísť. Takže Ondrej Vereš bol tu dnes s nami. Ďakujem za pozvanie a po tejto relácii môžem povedať zodpovedne, že príjmem aj ďalšie pozvanie. Ďakujeme pekne, budeme sa v budúcnosti tešiť. Želáme všetkým poslucháčom ešte pekný zvyšok dňa. Lúči sa Michal Albert a lúči sa aj Peter Kršiak z Banskej Bystrice. Pekný večer, do počutia. Do počutia.